Namodase, se, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namodase, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namodase, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Tak tady nemáme Budu, tak se klaníme Diáně. Hmm? Buda je Diána bez konce. Tak jsou nějaké dotazy, my začneme k tomu, co jsme už poobrali. Hm? Co se týče Dharmakai, těla pravdy. Když rozumíme tělo pravdy, všechno, co následuje od tělech buddhy, pak je logické. Když nerozumíme tělo pravdy, no tak pak to logické není. A Vyskytnou se samozřejmě pochybnosti. A pochybnosti nejsou špatné, ale pokud mají, jsou založené na jistém pochopení. Hmm? Tak uh, můžeme se že v jakém vztahu s těmi uh, dármá takovost prázdnoté? Dharma je dá se říci nad Darmakaya je něco, co je nad pojmem prázdného a neprázdného, je nevysvětlitelné. Prázdnota je dá se říci je prostředek k dosažení dharmakája, těla pravdy. Ale tělo pravdy, tělo pravdy je prázdné, ale není prázdné, jeho ctnosti jsou, jak se tady učíme, jsou nevy, nemyslitelné, nevyjadritelné. A jako, jako ty cnosti dharma káji samozřejmě existují, protože dharmakáhy je naplnění. Ale prázdnota, právě v, v tradici yogačára, prázdnota patří čemu? Prázdnota patří všem jménům, všem konceptům. Ty jsou prázdné z hlediska yogačáry to, co je souvislé vznikání, nemůže být prázdné, protože na základě souvislého vznikání, na základě Abhuta Parikalpa, na základě rozlišení a rozlišení pochází z vědomí, se dostáváme do té nejvyšší pravdy. A ta nejvyšší pravda je prázdná všeho, co se dá chytit a právě proto je bez, bez animita. Animita znamená, že není, není, defin, se, není definovaná formou, která se dá uchytit. Ale to neznamená, že to, co je relativní, co je naše rozdělování, co je závisí na našem rozdělování a na všechno, co vidíme ve světě, naším dualistickým vědomím je rozdělování. To, co je rozdělování, to právě je přístup k neulpívání. A to, čili eh, ta relativní pravda je pravda neulpívání, pravda prázdnoty je pravda všech konceptů, které používáme, ale pravda eh, darmakáji, pravda těla eh, těla pravdy je pravda, která je dá se říci eh, nad nad veškeré, veškeré vyjádření, možnost vyjádření. A nedá se říci, že z hlediska yogačáry nedá se říci, že je ani prázdná, ani že není prázdná. Je nad vším, co se dá slovy pochopit. Stejně tak... Jako nirvána má aspekt prázdnoty, ale má aspekt naplnění tež. Je to tak? Kdyby nebyl aspekt naplnění, no tak prázdnota nedává smysl. Ale aby jsme poznali ten aspekt naplnění, musíme nejprve vypráznit slova a koncepty. Když vyprázdníme slova a koncepty, vyprázdníme eh, chtíč. Když vyprázdníme chtíč, poznáme, že eh, ta nejvyšší pravda se nedá uchopit a je nad pojem prázdnoty nebo neprázdnoty. Hm? To je postoj jogočáře. Protože ta nedualistická mysl, která je skutečná, je nad, jak čteme tady, je, prapanča, je nad je, vším, co se dá pojmenovat. Proto z hlediska yogačáry to nejvyšší pravda není ani prázdná, ani, ani neprázdná. Je ne, jak jsme se tady dočetli, je nevyjadřitelná, nemyslitelná. To eh, nedualistické vědomí je nemyslitelné. A všechno dává smysl, jestliže to nedualistické vědomí dává smysl. A jelikož nedualistické vědomí existuje, to, co chápeme vědomím, hm, existuje nad. Veškerou, nad veškeré soucno a nejsoucnu stejně tak jako nirvána, se nedá poznat soucnem, ani se nedá poznat nejsoucnem. Je to tak? Nevím. <laughs> a takovost? A dharmakája, to jste? a nirvána, dharmakája je nedualistický pojem nirvány. Hm? Je to nirvána, právě proto je zde definovaná jako nemyslitelná, nepojmenovatelná. Je to něco, co je nad vším, proto jsme mluvili o třetím kole. Je, je Prázdnota samozřejmě dává smysl, ale z hlediska yogačáry prázdnota je též jen cesta. Cesta k poznání této nedualistické reality, která existuje, ale je to realita nad veškeré pojmenování. A je to realita nad veškeré myšlení, které je založeno na našem normálním dualistickém rozlišování. Takže se nedá říct ani, že existuje, ani, že neexistuje. Kdyby existovala, tak pak. By bylo, byla popření Nirvány, by popření Samsáry. Hm? Což je přístup vlastně cesty a rahatství. Ale právě tato dharmakája není popření ničeho. A proto může existovat vlastně jako eh, z hlediska některých škol, většiny škol Mahajánových věří, že existuje jako Buddha Nature, hm? jako natura budovství, semeno budovství ve všech bytostech. A z hlediska této filozofie, proč nezabíjet, proč se nezlobit, proč nelpět, protože Všichni bytosti mají toto jádro budovství. A toto jádro budovství není nic jiného, než semeno, dharma ve všech bytostech. Takže dharma to je taky podobný Tao? <laughs> Darmakája je v jistém smyslu podobný Tao, ale není Tao v čínské filozofii se nedá říct, že by bylo přesně dharma Kaya. Tedy aspoň v taoismu, tao má spojen, napojení na tajčí a tajčí je víceméně spíše má materiální aspekt. V pojetí Mahajány, právě nirvána Budhy se liší od nirvány a rahatu tím, že nirvána Budhy není hm, v rozporu s tělesností. To se budeme učit tady. Teď to přichází, tak to uvidíte. Hm. To znamená, že pro šrávaka, pro eh, ti, kteří jsou žáci, buddhy, usilující o nirvánu, hm? pro ty nirvána je vlastně eh, pouze, eh, nemá, eh, nemá formu. Hm? Darmakája může používat formu. To máš v Nirvána sutře, která je tež velice důležitá pro yogačára tradici, pro zen. Vlastně form, foremnost a neforemnost je jeden proces. Proto Nirvana, bodhisattva praxe bodhisattva není odchod od foremnosti. Právě tento svět je ve své podstatě a to je jediná podstata, která existuje, není nic jiného než nirvana. A Buddha je ten, který Právě praxi dokonalosti se stál touto nirvánu. A bodhisattva je ten, který právě praktikuje dokonalosti, aby se přizpůsobil na tento stav nirvány, ve kterém tělesnost a vědomí se projevují společně. Hmm? Čili je to nad pojem stálosti a nestálosti. Hmm? Stálost není v protikladu k nestálosti, nestálost není v protikladu k stálosti. Hmm? Čili přesahuje vše, co je myslitelné, přesahuje vše, co je pojmenovatelné. A člověk se tomu otvírá právě vírou, o tom jsme mluvili. Hm? A, ještě jednu. <laughs> Otázku. A teď to přijde, tyhle ty věci, hm? tak nebudem to rozbírat do detailů, protože to je teď moudrý manžušery, to má všechno vypočítané. Proto se ptá otázky, které jsou s tím spojené, aby nám otevíral oči. Manžuši se jmenuje ta nejvyšší, ta nejlepší manžu, znamená to, co je pro bytosti příznivé. Ta největší příznivost pro bytosti, to je právě moudrost, jejíž osobnění manžuši. Tak manžuši se ptá právě budhy. Všechny tyto otázky, aby nám otevřely oči. Hm? Protože vlastně studium buddhismu, buddhismu není nic jiného než studium moudrosti. Hm? Jaké moudrosti? Moudrosti, která vede nad strast světa. Hm? No o tom budeme dále to rozvíjet, dále na ty další otázky. Mohu, hm? já takovou kosmetickou otázku, ale myslím, jsem si správně zapsala větu, jestli to tak může být formulovaný, že každá meditace je cesta mentálního přetvoření objektu. Meditace je samozřejmě cesta mentální, jo? protože díky meditaci teď to vidíš sama na dechu. Jestliže medituješ na dech, ten stejný dech, který když používáš hrubé vědomí a vidíš, že hrubým vědomí je hrubý, ale jestli používáš koncentrace moudrost, stejný dech, který je hrubý, se stane jemný tak jemný, že nakonec zmizí. Je to tak? Co to je? Mentální hm? Právě proto tato meditace je velice příhodná k pochopení toho, že vlastně náš svět je vytvořen vědomím. To, co my vnímáme jako opravdové, to jsou naše zvyky. Ale třeba zvyky jiných bytostí, ty zase ty věci, které nás pritahuje, vidějí úplně jinak. Je to tak? My, když vidíme pět tisíc korun, co uděláme? Hmm? Když takový pes uvidí pět tisíc korun, tak to očucha, vyčurá se na to a jde dál. Hmm? Je to tak? Proč? Protože má jiný koncept, hmm? ale vidí stejnou věc. My vidíme tady řeku Jízeru jako. Eh, proud vody, no ale třeba ryba ji vidí úplně jinak, bohové, jestli tady ještě zbyly od keltských dob, hm? Izera, to je keltská bohyně, jestli tady nějaký nějací bozy ještě zbyly, tak to vidí zase úplně jinak, tu řeku, která po nich byla pojmenována, je to tak? No a my vidíme podle našich zvyků. A podle našich zvyků se tež rodíme v různých formách. Naše koncepty rozhodují naši karmu, protože karma je co? Je naše libosti a nelibosti, které nás kontrolují. Takže to, co se přetváří, to je vědomí. To není I, I, I, Ivana, nebo Helena, nebo Kuba, nebo Tomáš. To je vědomí, které se přetváří. A vědomí je základ všech fenomenů. V samády je možné to poznat, ale na základě zkušenosti samády a sanga, vasubandu to aplikovali na, na všechny jevy. Já jsem nedávno teďkon absolvoval na Slovensku pobyt ve tmě, velice zajímavá zkušenost. Tam zkuste si pár týdnů být ve tmě a všecko bude sen. Všecko jsou jenom naše zvyky. Na co člověk myslí ve tmě, kdy přijde oběd, De jaký oběd, úplně. <laughs> hmm? Proč už oběd neprišel? <laughs> A kolik pak je hodin, když oběd přišel. <laughs> všechno pochází z vědomí. No a teď si zkuste být ve tmě 6 měsíců no a je všechno tohle to je jenom sen. Ty naše zvyky, kterými se řídíme. Vy no. jste říkal, že vypasána v gačáře umožní vidět takovost jeve. A co myslíte, pod vypasanou se eh, skrývá hodně možností. My to je i to je, to je, to je, učeno, to je učení, které najdeš i v rozpravách. Hm? Jak, jako máhá Ráhulová desuta. Eh, země, je takovost. Voda je takovost, oheň je takovost, vítr je takovost, prostor je takovost. Právě proto, že země je takovost, proto může všechno přijmout bez rozlišení, jestli je to čisté nebo nečisté. Protože oheň je takovost, může všechno spálit, ať už jsou to hovínka, nebo jsou to... Tady růže, co jsou přede mnou, hm? prostor může všechno přijmout. vítr může všechno odvádět, hm? je to stejná vypasaná ale vlastně poznání je takovosti. Na straně takovosti. Mhm. A takovost není nic jiného, než nedualistická jednota všech jirů. A v pozadí této nedualistické jednoty všech jevů se všechny je dějou. V Madiamice se všechny je dějou na základě nemožnosti vlastní podstaty v čemkoliv, ať už je to nilván nebo samsárický je. Tady se to jeví na základě právě nedualistického vědomí. Které není nic jiného než přirozená nirvána v sutrách transcendentální moudrosti. Hm? A cesta bodhisatvy je, je co? cesta dokonalostí, kde bodhisatva se, se napojuje. Hm? na ten stav přirozené nirvány. Nic jiného. A by se naladil? Naladění. Naladění na stav přirozené nirvány. To je cesta buddhysatou. A to je cesta budovství. Cesta budovství je úplné naladění. V tomto úplném naladění pak, jak budeme číst tady ty tři těla budhy úplně dozrajou. A jestliže tři že těla Budhy plně dozrajo, pak relativní a ta relativní pravda a ta nejvyšší pravda se stane jen jednou pravdou. Buda učí v rozprávách, pravda je jenom jedna. Různé pravdy jsou jenom prostředky k poznání této jedné pravdy. A v Mahajáně tato jedna pravda se právě jmenuje takovost. A nebo dharmakája, anebo dharmata, to jsou různé aspekty, anebo vrchol pravdivosti. Hm? A tato dharmata stav věcí tak, jak jsou, a věci samotné nejsou ani stejné, ani rozdílné. Hm? Kdyby byly stejné, byli jsme v nirváně. A to nejsme, protože ještě máme různé ulpívání. Kdyby bylo ho tak bychom se do nirvány nikdy nedostali. Je to tak? A to je vlastně z hlediska yogačáry ta nejvyšší, nejhlubší interpretace budová učení. Žijeme v tom, co je nevysvětlitelné, nepojmenovatelné. A na tuto, re, na tuto realitu se nalaďujeme. Jak se nalaďujeme? Tím, že kontemplujeme o tom, že v této realitě neexistuje lakomost, proto praktikujeme dávání, neexistuje. Ne? neetické jednání, proto praktikujeme síla, neexistuje zloba, proto praktikujeme toleranci, neexistuje lenost, proto praktikujeme úsilí, neexistuje mysl, která je roztěkaná, proto praktikujeme šamata meditaci, koncentraci. A neexistuje nejasnost všech objektů a lapání po objektech, proto Praktikujeme vypasanou. Hmm? Proč se nacházíme ve stavu strasti? Protože lapeme po obrazech objektu a z toho pochází hrubost vědomí. A to, co normálně vnímáme, vlastně je to důsledek tervádového učení. To, co vnímáme, to jsou obrazy objektu. Stůl, lampa, konvice, peníze, šaty, tady Igor, tady Zuzana, tady Damadýpa. Hm? To jsou všechno obrazy ve vědomí. To, co vidíme skutečně pěti smysly, to už dávno zmizelo, ale to, co, o čem myslíme, to jsou pouze obrazy ve vědomí, které my vidíme jinak, než zase jiné bytosti, že máme jiné zvyklosti. Hm? Když to potom ten stav, jak kdyby v nás stále vlastně trval, stav, jako, jak muž, která ta darma je, alebo to buda budanej čoal před zeměnívána, a my bych museli přestat dělat něco. Na opak. Na opak. Jakopřestat hníapat, myslím přestat. Hníapat, Ale právě hmm. budovství se liší od nirvány. Arahata tím, že ve stavu budovství veškeré e, zvyky, hm? které nás rozlišují od darmy, hm? Když e, budu, já když se stanu arahatem českým arahatem, tak si radši dám knedlíky než rýži. Hm? Čínský arahat si radši dá rýži než knedlíky. Hm? jsou zvyky. A ty zvyky zůstanou i u těch nejvyšších arahatů, jako Mogalána. Mogalána strávil mnoho, mnoho životů v různých takzvaných nižších v sférách a ve vyšších sférách, tedy v nebi a v pekle. No a má, měl rád tancovat, tak když slyší muziku, tak se začne hýbat. Z to, že je mocný arahat. rahat. Mocný arahat je, je jistý arahat, který se jmenuje Gavampati. Gavampati stále prežvikuje. To, že v minulém životě byl kráv, mnohý v minulých životech byl kráva tak stále prežvikuje. Ale to neznamená, že má zašpiněnou mysl nebo ně. Ne. nemá, vůbec ne. Jiný arahat zase každýho nazývá vásala, což znamená vlastně z nižší kasty, protože byl v minulém životě patřil do vznešené brahmínské rodiny. Ale nemyslí to, že by se na ně hněval nebo že by je podceňoval, ale to zvyk prostě. To znamená, ačkoliv dosáhli vysvobození, nedosáhli darmakáju. Cesta Bodisatvy je právě, jak si to nazvala? Hm? Přizpůsobování se dharmakáje. Přizpůsobování se dharmakáje je přizpůsobování se přirozenému stavu Nirvány. V stavu Nirvány všechno je stejné. Všechno je stejné v tom smyslu, že všechno je. Dharma tak, jak má být. Je takovost. A tato takovost je nad, je než prapanča, je nad veškerým rozpínáním slovy. Čili Buddha je ten, co říká i Páta je ten, který používá perfektně všechny konvence světa, tak, jak se používat mají, je příkladem pro všechny, ale nelpí na niče. Tak svět se může hádat s ním, ale on se se světem nehádá. On jenom ukazuje světu, věci tak, jak jsou. A to je nadschopnost arhátu. Aspoň tak je to vyloženo v cestě bodhisatů. Jestli je to pouze prst, který ukazuje cestu, jak je, když, do ně, když na ten prst začneme chňapat, no, tak taky nic nechápeme. To je, to je pouze prostředek, hm? tak to nebrat zase příliš vážně. Jestli arahat se rozhodne stát buddhou, tak to je po něj daleko snadnější samozřejmě. Zenos jsou výborné povídky a příběhy na, na ilustraci tak je jistý předsudky, tyma předsudkama, se právě vyjadrují jisté myšlenky vůči cestě a rádství. Hm? Kuba určitě zná něco. Hm? Znáš příběh staré dámy? Neznáš? To je slavný příběh vzenu, který se povídá vždycky v klášterech, hm? aby... Odradili. Nagarjuna píše, že pro bodhisatu, který poznal, to jsou všechno samozřejmě jisté, jenom úkazy. To ne, ne, není třeba to brát vážně. Ale Nagarjuna říká v sambody, sambara. Hm? V, hm. Sambara znamená výzbroj k traktáto, výzbroj k probuzení. Hm? Tam říká, že pro bodhisatva, pro bodhisatvu stav a rahata je jako vězení, ze kterého se nemůže dostat. Hm? Proč je to vězení, z kterého se nemůže dostat? Terováda to nejlépe vysvětluje. Protože v Terevádě je mezi deseti dokonalostmi je dokonalost lásky hm? která zahrnuje soucit a dokonalost upekša, dokonalost odpoutání se. Právě Buddha je ten, který nedosáhne, každý arahat dosáhne, jak se budeme za chvíli učit, dosáhne stavu ča, čalanga upekša. To znamená, že má odpoutání vůči šesti smyslu. Cokoliv vidí, na tom nelpí, ani vůči tomu nemá nelibost. A zůstává bdělý. Právě proto v něm nemusí, nemůžou vyvstat poskvrnění vědomí. Stejně tak, cokoliv myslí, to neznamená, že arahat nemyslí tež není objekt jeho libosti a nelibosti a jeho pění nelpí ani na těch obrazech mysli hm? a zůstává v děli to je stav arahata no a teď příběh zemové tradici aby se ten který praktikuje zem netoužil po tomto stavu hm? je příběh staré dámy, která má krásnou dceru. Hm? To si neslyšel ten příběh? Ne. To se vždycky povídá ne? v těch zenových klášterech, aby vyjasnili tu cestu bodysatvy, ať je to možná jistý předsudek Tak ta stará Stará baba a cholera. <laughs> to si dělá v srandu. Stará paní má krásnou dceru. A je bohatá. A je vášnivá eh, podpůrkyně mnichů. A staví pro mnichy různé ty chatrče, kde můžou meditovat. Hm? No a eh, varí jim jídlo a dodává jim to. Podporuje je jak může. Sama žije skromně, ale dělá všechno pro ty mnichy, které podporuje. No a jednoho mnicha už podporuje asi 20 let. No a ten žije úplně daleko, daleko někde v horách, ale přesto ona mu stále posílá jídlo. A jedno si řekne, no Pokusím se dozvědět, jak ten měních, co podporuju stále, jak on žije, jak on medituje. Hm? No a tak pošle tu krásnou dceru k němu a řekne jí podívej se, až přineseš mu jídlo, sedni si vedle něj, nebo mu sedni na klín a zeptej se ho, co pocituje. Hm? No tak eh, ona jde podle toho, co jí matka říká, přinesi mu jídlo a sedne si mu na klín a ptá se ho vznešení, co pociťujete. A on povídá tak, jako ledová voda na kámen. No a tak jde k tý, její matce a říká jí to, ledová voda na kámen, tak ta stará matka se rozhří jde tam a <laughs> spálí <laughs> to je tu jeho kuty to jeho chatrč a pošle pryč. Hm? protože nepro, neprovozuje dost neprovozuje soucit hm? tak to je zen příběh který ilustruje že bodhisattva se má oddálit od ideálu arahata, který je šat anga od odpoutání se od všeho, co vnímá šesti smysly. Právě proto v tradici zenu poskvrnění vědomí je body, body je poskvrnění vědomí, protože co kontempluje vody Právě tu rovnost těch elementů, na kterou se přizpůsobuje. Celá praxe zenu není nic jiného než přizpůsobování na tuto realitu. Já když jsem dělal trénink na... v Japonsku tak ten učitel Harada Seikai roši třeba chodil. Já jsem, když jsem přijel do Japonska, tak jsem nenáviděl práci na polích. A strávili jsme celý dny na polích. Hm? Okopávali mrkev a vyndávali, protože oni nepoužívají žádné chemikálie. Vyndávali jsme brouky a ty různé slimáky z, z listu zeleniny. No a tak jsem trávil dny a meditace pouze jenom ráno jednu hodinu a večer snad jednu hodinu. Ani necelou hodinu. No, no a teďko vždycky učitel občas on věděl, že to nemám rád, že mě to, že vám radši bych četl něco a že tak vždycky tak mě řek, že tohle je zem právě, když jsem sbíral ty slimáky. No a teď tam byl jeden Japonec, který je stále prostě pracoval na poli a byl, co jsem udělal já za... Za půl, za, za hodinu to udělal za deset minut asi, hm? prostě strašně efektivní. No a tak ten mistr za ním přišel a postavil se za něj, jak tam dělal a, a, a ptá se ho, od kdy se stal farmáchem. <laughs> To je zem. Můžu se zeptat, prosím, to bylo v klášteře? V klášteře? Hm? Co s těmi snimákama dělali? Házeli je do rybníka. A oni zase z rybníka se vyplazili. Zase... <laughs> <laughs> tak perpetuumo mobile. Tak jo, tak máme nějakou srandu. Tak dáme, dneska dáme krátké vysvětlení. Snad jenom jednu otázku, nebo dvě. První otázku jsme tedy probrali jakž tak. A druhá otázka. Světem uctívaný jmenuje se přeměna základu vědomí, kterou dosahují žáci a budhové pro sebe, tež tělo pravdy tathágatu. Hm? Jak znalci buddhismu ví, buddhismu, aspoň tedy v základním buddhismu a v některých školách Mahajány, jako je yogačára, tak, jaký prezentoval Asanga, existují Tři vozy, které vedou k dostavu probuzení, dostavu osvobození. Hm? Vůz žáku, vůz budhu pro sebe a vůz bodhisattva, který vede k budosti, tedy vůz budhy. Hm? Ty žáci získají Probuzení tím, že proniknou plně čtyři znešené pravdy. Buddha pro sebe dosáhne vyšší probuzení a stejně tak jako Buddha dosáhne probuzení ne cestou, že se první stane Šrotapana. ten, dostoupil do proudu, pak se stane sakadagami, pak se stane anagami, ten, kdo přijde znova jednou, ten, do nepřijde do světa smyslu, no a nakonec arahat. Ale dosáhne plné probuzení v jednom momentě. Díky Jeho, jeho hlubšímu pochopení a jeho hlubší pochopení je právě pochopení závislého vznikání. No, a perfektní Buddha, tedy to nejvyšší probuzení, které patří budhům, Ano, tady sam jak sambody. To probuzení, které se nedá s žádným probuzením srovnat to nejvyšší probuzení. To je probuzení právě na základě praxe dokonalostí, kterou se Bodhisattva přizpůsobí na stav přirozené Nirvány. Jak se přizpůsobí na stav přirozené Nirvány? Co je stav Buddhy? v každém momente vyvstání vědomí hm? bez chycení se znaků objektu. Hm? A to se děje v každém momentu. Tomu se říká apratištita mirována. Mirována, která nemá nikde základ. Nirvána, která nemá nikde základ, je ta nirvána, která vzniká hlubším pochopením přirozeného stavu nirvány. Teď manžušri, moudrý manžušri se ptá, aby nám otevrhl oči. V obzáště v pojetí jogačáry, hm, co je nirvána? Co je ta nirva a nirvana, ta nirvána? Ta nirvána bez základu je právě rozlišujícího vědomí v moudrost, v nerozlišující moudrost. A ta nerozlišující moudrost, ať už je to moudrost arhatu nebo budhu pro sebe, nebo nejvyššího budhy, je na základě dharmakai, na základě těla dharmy i z hlediska yogačáry, ať už je to arahat, nebo pratyeka buda, nebo budha. Všichni dosahují probuzení na základě dharma kaj. Ale arahat, jelikož neodstranil veškeré zvyky, které nejsou jedno s Dharmou, toto dá se říci tělo dármy pronikl jen částečně, proto odstranil veškerá poskvrnění vědomí, ale neodstranil zábrany k v poznání všech předmětů jako takovost. teď, moudrý Manžušri, aby nám otevřel oči, právě klade tuto otázku, kterou vlastně vy jste též kladli. Sinus z dobrého rodu. Hm? Co je syn z dobrého rodu? To už jsme vysvětlili. Hm? To je ten, který je předurčen k tomu, aby ochutnal... jednu chuť, kterou budova učení má a to je chuť vysvobození. Hm? To se nedá nazvat tělo pravdy i jmenuje se to tělo osvobození. Teď ať už je to budha nebo budha pro sebe nebo arahat, všichni dosahují Tělo osvobození. Tělo osvobození znamená dosahují poznání toho, že jejich samsárické, samsárické bytí našlo konec a že nejsou příčiny k tomu, aby znovu byly zrození. To je stav Budhy a to je stav Arahata, to je stav pratěka Budhy. Hm? Tedy jejich stvořené tělo. Potom, co zemřel. nemá důvodu k tomu, aby se znovu zvadilo. A vymokšakája vlastně znamená tedy tělo osvobození vlastně znamená pět těl osvobození. Jakých pět těl osvobození? Ten, kdo dosáhne poznání toho, že nejsou žádné důvody k tomu, aby se znovu zrodil, že ty příčiny, které způsobují znovu zrození, už tam nejsou, že vědomí zůstává čisté za jakékoliv situace, Samozřejmě, to, co v jiných tradicích než jogačára, vlastně nirvana se nedá ani pojmout ve smyslu vědomí. Je to nad veškeré pojmy i vědomí, a ne nevědomí. Tedy ten, kdo dosáhl těla osvobození, to znamená, že není důvodu k tomu, aby se znovu zrodil, ten má pět těl osvobození. Za prvé tělo osvobození perfektního etického jednání, to znamená, že neudělá žádný čin který by měl karmické následky. Za druhé, v perfektní samády, to znamená jak v Arahatu, tak v Budhovi, samády nemá přerušení. A Rahat, jak už jsme vysvětlili, jeho stav je šat anga upekša. To znamená, že praktikuje neulpívání vůči všem objektům šesti smyslů. Žádný objekt šesti smyslu nemůže v něm nechat vyvstat jakékoliv ulpívání. A protože, aby tento stav Existoval, musí stále být koncentrovaný. Jestliže není koncentrovaný, tak tento stav bude prerušen. A jak už jsme se zmínili, tento stav je napojen na stav prašraddy, který v něm tež není prerušen. Stav jasnosti, a relaxace. To je to další tělo? To je to další tělo? Ne, jaký další tělo? Te, teď mluvíme o perfektním samády. Hm? Jelikož má perfektní samády, tak je stále uvolněn a s jasnými objekty. A žádný objekt česti smyslu v něm nenechá vyvstat ulpívání. A přirozeně též ne zlobu, protože zloba pochází z ulpívání. No a jeho dělost samozřejmě není přerušena. A Rahat nemůže má stoprocentní dělost. Protože jeho samády nemá přerušení. Jestli jste někdy budete mít štěstí poznat Arahata, nebo toho, kdo má pověst Arahata, Arahat sám neřekne, že je Arahat, uvidíte sami, jeho celá bytost je prozáchyná úplně. Dneska ale, bohužel, najít arahata není tak jednoduché. Ale když se bude snažit, není to nemožné. Ty mají úplně jejich kůže, záhý úplně. Hm? Protože ten zvyk uvolnění a jasnosti ten projde všude. No a vysoce realizovaný bodhisattva tež dosahuje tohoto stavu. V doktríně bodhisattva v osmém stupni bodhisattvovství dosahuje bodhisattva tohoto stavu. Tedy stavu arahata v tom smyslu, že čistota jeho vědomí nemůže mít přerušení. pak má tělo osvobození moudrosti, hm? pragyákája, což znamená, že my jsme se bavili o tom, vypalá sa, vyparyá sa, hm? to znamená, že nemá žádné prevrácené rozlišování, vnímání a názory. Právě proto, že nemá žádné prevrácené rozlišování, vnímání a názory, právě proto jeho etické jednání a jeho samády nemůže být přerušeno. Vlastně Cílo cílem etického jednání a koncentrace je moudrost. A po, co znamená, že nemá žádné provrácené, rozlišování, vnímání a názory. To znamená, že Vidí ve světě tak, jak i všechno je, ve smyslu nestálosti, ve smyslu strasti nestálosti a ve smyslu nejáství všeho, co je přechodné. A to vidí jak rozlišováním, tak vnímáním, tak názory. Právě proto zůstává v samády. A zůstává v perfektním etickém jednání, protože ten, kdo nemá ulpívání, ten, ať dělá cokoliv, tak nedělá žádný, ne, jeho činy nemají karmické následky. další pak je tělo osvobození tělo osvobození to je čtvrté tělo tělo osvobození je jaké tělo tělo osvobození je to tělo Tělo ve smyslu souhrnu, hm? to tělo, které to je eh, eh, neposkvrně, tělo neposkvrněného vědomí. těla, vysvobození, čili ví, že veškeré příčiny toho, aby byl znovu zrozen, už v něm nejsou. A tomu se říká tělo osvobození. Tělo ve smyslu souhrn. V nebo v Páli kája má podobný význam jako agregát, kanda, souhrn. Čili tělo osvobození je vlastně souhlem těl. Hm? No a Buda odpoví, co se těla osvobození týče, já učím, že všichni žáci a budhové pro sebe se vyrovnají Tathagatum. Hm? To znamená, že oni též mají, stejně jako ta tágata, mají těchto pět těl. Hm? Znalost, znalost těla osvobození. Hm? Znalost toho, že všechny příčiny. Znalost těla osvobození. Hm? Znalost toho, že všechny příčiny k. Karmickému zrození už v něm nejsou. Hm? Co se těla osvobození týče, já učím, že všichni žáci a budhové pro sebe se vyrovnají tatágatu. Ovšem, to netřeba brát doslovně. Hm? Tělo osvobození v buddhismu je založeno na čem? Na takzvané apraty samkány roda. Co je apratismkia? Niroda. Niroda znamená co? Ustání. A apratismkia znamená ustání, které je které se děje na základě moudrosti. V Indii existují jogini, který provozují ustání na základě vůle. Existují jogini, který můžou zastavit srdce, můžou zastavit dech, můžou se zakopat do země a na nějakou dobu žít ve stavu vetálním. Ale to není Apratisankya roda. a Niroda je ustání funkcí na základě moudrosti. A to vede právě k tělu osvobození. Bez toho žádné tělo osvobození není. Ovšem netřeba brát toto doslovně, protože tělo osvobození tatáky, jestliže se to bere v širším smyslu, má vlastnosti, které tělo a rahatu nemá. Budha má 32 znaků, velkých znaků, 80 vedlejších znaků tělesné perfekce, což jsou tradiční znaky perfekce, vyoze. To všechno má, to arahat nemusí mít a tak dále. Já učím, že rozdíly existují kvůli těle pravdy dharmakája. To znamená, že Buddha se stává dharmakájo ale arahat se nestává darmakájo. Proč? Protože arahat neopustil všechny zvyky, které nejsou v souladu s takovostí všech věcí. Tělo pravdy všech tatágatů se odlišuje od těla osvobození v tom, že má skvostné nespočítatelné cnosti, které se nedají k ničemu přirovnat. No, o tom jsou ty příští otázky, ty skvostny, skvosti, které se nedají k ničemu přirovnat. To jsou právě ty tři těla. Hm? Ten, kdo získá dharmakáju, získá tři těla. A Bodhisattva pracuje na to, aby právě získá tyto tři těla. Tělo tedy pravdy, tělo užitkové a tělo stvořené. Perfektní tělo stvořené, které může se zjevovat podle jeho pchání. A a užitkové tělo, které se může zjevovat k jeho plnému naplnění a slasti a které se může zjevovat pokročilým bodisatům v různých jemných formách, které normální člověk nevidí. Tady je, to je napojeno na ty na tu praxi jidamu, hm? že praktikujete tantru. Hm? No, chcel jsem sa spýtať, To je napojený na tom právě. A v se hovorí o... Tady máš eh, dharma kaya, sám boga kaya. Hm? Hovorí se o tele svetla, že jako praktikující jako spraví veľký transfer a ostane s len nechty a vlasy. A čo to je za telo, keď vlastně ono odjde, jako keby? aus to je tak tělo. tělo duhy se to menuje no, duhové tělo. tělo když to porovnáme s tímto kde byste ho zaradil to duhové tělo to je e, dá se to přirovnat k to jest napojeno na sam boga tam hm? ještě dualita je, to je to jemné tělo který jako e, jako, jako eh, eh, Padma Sambala hm? se narodí v čisté zemi, hm? kde pracuje dál pro dobro všech bytostí. Hm? No a, eh, tam ten eh, jako pokročilý bodhisattva se spojuje právě tu praxi třítěl. To už se spojuje na základě jidamu. Hm? Jestliže děláš praxi Jedamu, tak tež spojuješ ty těla. Ačkoliv naše poznání těch třech těl je ještě e, plně nezralé, ty začínáš s tou praxi od samého počátku. Hm? Že ten Jedam vlastně je symbol Dharma Kaya je tež a je tež Nirmana Jestliže seš pokročilý v této praxi, tak se vlastně může zjevovat to tělo v čistých zemích. Tak aby jsi se dostal do toho jemného těla, tak právě Pracuješ na té s pomocí toho jemného těla. I když pracuješ na dechu vlastně, bys si měl stále připomínat tu mantru jemného těla. to hm? Pak to je, to je pak síla. Něká je prosím mantra jemné. Záleží, jako, na jakým e, zjevení pracuješ. Hmm? Buď je na Mahakala nebo Yamantaka, nebo hm? všechny ty různí zjevení. To jsou čisté symboly Dharmakája, které se zjevují v jiných formách. Proto všechno na tělech je vlastně symbol darmy. Jeho zuby, jeho koruna, jeho... Všechno jsou symboly darmy. Vlastně pět agregátů se stává, pak pět budhů v těch jidamách. Ty cnosti, které se nedají k ničemu přirovnat, to vysvětluje dále. No, takže necháme to být na zítřek. Hm? Ty cnosti Buddhů jsou nekonečné, protože takovost je nekonečná. Hm? proto, že se adoptovali na stav prirozené nirvány, která je realizace vědomí, které není v ničem, Základ nikde pro to, může manifestovat různé formy hm? podle potřeby bytostí. No a vlastně i ty formy, který manifestoval Buddha tady za, za života, to jsou vlastně nic jiného než ty manifestace Dharmakai. Hm? Ale o tom budeme mluvit zítra podnes, jak by to stačilo.